РЕБЕКА Ярус. Четверте крило. Розділ 14. За шість століть історії відносин драконів і вершників відомі сотні випадків, коли дракон просто не міг емоційно оговтатися від втрати своєї людини. Це відбувається, коли зв'язок особливо сильний, а в трьох документально підтверджених випадках втрата вершника навіть спричинила передчасну смерть дракона. Полковник Льюїс Маркем, навара, невідредагована історія. Ксаден. Вперше його вигляд наповнив мої груди надією, він не дозволить цьому статися. Він може мене ненавидіти, але він командир крила. Він не буде просто так дивитися, як вони вбивають дракона. Але я знала правила, можливо краще, ніж будь-хто інший у цьому квадранті. Йому доведеться. Жовч підкотила до горла, і я нахилила підборіддя, проковтнувши, щоб зупинити печіння. Бажання Ксадина тут мали значення, він міг спостерігати, але не втручатися. Я помру присутності глядачів, просто фантастика. Надія на краще, як вона є. А якщо ми не захочемо переосмислити свої дії, прокричав Джек. Ксаден глянув у мій бік і присягаюся навіть в такої відстані, побачила, як стиснулися його щелепи. Надія не постійна небезпечна річ. Вона краде твою увагу і спрямовує її на можливості замість того, щоб тримати її там, де вона має бути, на ймовірностях. Слова Ксадена згадалися мені злякаючою ясністю, і я відвела погляд, дві його очей зосередились на трьох ймовірностях перед собою. «Ти нічого не можеш зробити, правда?» «А командир крила!» – знущально крикнув Джек. Схоже, він також добре знав правила. «Сьогодні тобі варто турбуватися не про мене!» Відповів Ксаден, Гаель нахилила голову, і в її очах, коли я знову озирнулася, не було нічого, окрім чистої загрози. «Ти справді збираєшся це зробити?» – запитала я Тайтана. Напасти на товариша, по загону. Загон сьогодні. «Ніхріна не означає», – прогарчав він, погрозливо посміхнувшись. «Гадаю, ти не збираєшся відлітати». Я знову звернулася до золотого дракона за спиною і у відповідь на це він низько рокітливо зітхнув. «Чудово, ну якщо ти зможеш підтримати мене хоч би пазуром, я буду тобі дуже вдячна». Він двічі чхнув і я кинула погляд на його пазурі, або краще сказати лапи. «О прокляття, у тебе немає пазурів?» Я повернулася до трьох кадетів якраз в той момент, коли Джек видав бойовий клич і помчав до мене. І я не вагалася жодної мить. Я кинула ніж, той свиснув, долаючи простір між нами, що швидко скорочувався, і потрапив в його праве плече. Мечий лятів у бік, і Джек, впавши навколішки, знову закричав. Але цього разу від болю. Чудово. Але Орен і Тайтан рвонули одночасно з ним і вже майже досягли мене. Я кинула другий кенджал у Тайтана і потрапила йому в стегно. Це сповільнило засранці, але не зупинило. Орен замахнувся, намагаючись рубати мене по шиї, але я ухилилася, вихопила ще один клинок і полоснула його по ребрам, як під час нашого поєдинку. Ложечка не дозволяла мені ні вдарити ногою, ні навіть завдати гідного удару. Так що все тепер залежало від моїх мечів. Він швидко пройшов до тями і повернувся, тиснув мене мечем у живіт. Цей удар пронизав би мене навскрізь, якби не броня від міри. Натомість лезо черкнуло по лусці і зіскобзнуло у бік. Що це в біса таке? Очі Орена розширилися від подиву. Вона знищила мені плече, волав Джек, безуспішно намагаючись стати на ноги і дволіктися іншим. Я не можу їм поворохнути. Він спробував обмацати суглоб і я посміхнулася. В тому й той річ, сказала я, вихоплюючи ще один клинок. «Коли в тебе слабкі суглоби, ти хоч знаєш, куди зарядити?» «Убийте її!» Наказав Джек, все ще стискаючи плече і відступаючи на кілька кроків, а потім розвернувся, побіг геть, замить, зникнувши серед дерев. Довбаний боягуз. Тим часом Тайтан завдав удару мечем, і я вивернулася, розпещений білю кістоці на мить. Позбавив мене зору, але я все ж таки відхилилася назад, стомляючи кинджал у бік товаришу по загону, потім повернулася і врізала Орену ліктем по підборідді, спіймавши його на русі до мене. «Ти довбана сука!» – закричав Тайтан, притискаючи долоню до боку, з якого сочилася кров. Таке оригінальне я вирішила скористатися заміщенням Орена і розцікла йому стегну. Образа але цей рух коштував мені дорого. Крик вирвався з мого горла, коли меч тайтана розітнув мою праву руку здовж кістки. Броня не дала йому пробити ребра, але я знала, що завтра у мене буде синяк. Я сіпнулася, знімаючи руку з клинка, і кров захлищала, як із відкритого крана. «Ззаду!» – крикнув Ксаден. Я повернулася і побачила високо нанесений меч Орена, готовий відокремити мою голову від плече, але тут золотий дракон класну щелепами. І Орен відхилився в бік з повними жахоочіми, ніби тільки зараз розумів, що той має зуби. Я пірнула в бік і вдарила ворога рукояткою кенджала в основу черепа. Він звалився, непритомний, але я не стала дивитися, як він торкнеться землі. Натомість одразу повернулася до Тайтана, який вже тримав закривавлений меч на поготові. «Ти не маєш права втручатися!» – крикнув Тайтан ксадено, але я посміла відвести погляд від противника, щоб подивитися, як відреагував командир крила. «Ні!» Зате можу коментувати. Заперечив Ксаден. Він був явно на моєму боці, що мене жахливо збивало з пантелику. Оскільки весь цей час я ні на краплю не сумнівалася, що він хоче моїй смерті. Адже, можливо, він зараз захищає не моє життя, а життя золотого дракона. Я все ж таки кинула швидкий поля через плече. Схаель виглядає дуже розніманою. Її голова рухалася, розгойдуючись, як у змії. Явна ознака крайнього роздратування, а золоті очі, що звузилися, були спрямовані на Тайтана. Який саме намагався обійти мене, наче ми на маті, але я не збиралася дозволяти йому стати між мною і маленьким золотим драконом. У тебе дірка в руці, Соренгайл, прошипів Тайтан. Його бліде обличчя заливало піт. Я звикла діяти через біль, придурок, а ти я підняла кенджал у правій руці, щоб довести, що можу, незважаючи на кров, яка стікала по зап'ястю і капала з кінчика леза, просочуючи бенти на моїй долоні. Я багатозначно перемужилася. До речі, я точно знаю, де в тебе зараз дірка. Якщо ти не дістанешся цілителів найближчим часом, то внутрішня кровотеча доб'є тебе. Людіс спотворила його обличчя і він замахнувся. Я спробувала кинути в нього кенджал, але він вислизнув із закривавленої руки і з брязком упав траву за кілька футів. Тепер я достеменно знала, що Боровада мене не врятує. Моя рука була розрізана, моя нога була зламана, але перед смертю я хоч би змусила Джека Баррелло втекти. Непогано, як на останню думку, так? Саме тоді, коли Тайтан підняв меча, готуючись до вбивчого удару, я помітила рух праворуч від мене. Ксаден. І будьте прокляті правила, він зробив крок вперед, ніби мав намір перешкодити Тайтану вбити мене. Я ледо встигла здивуватися тому, що Ксаден взагалі вирішив рятувати мене з якою б там не було причин. Як порив вітру, врізався в мені спину, і я хитнулася вперед. Зламана кісточка прострілила болем все тіло, коли я спробувала все ж таки не впасти на землю, розкинувши руки для рівноваги. Рот Тайтана відчинився, і він відсахнувся назад, відкинувши голову так, ніби раптом вирішив помилуватися небом. Грізна тінь впала на нас обох. Тайтан зробив ще крок назад іще. Груди важко зіймалися, легені відчайдушно потребували повітря, але я все ж кинула погляд через плече, щоб зрозуміти, чому Тайтан відступає, і моє серце перекинулось геть у горлі. Поруч із зоотим, сховавши його під величезне вкрите шрамами чорне крило, стояв дракон. Найбільший дракон з усіх, що я коли-небудь бачила в житті. Не пов'язана ні з ким чорний дракон, якого професор Каорі показував нам у класі. Прокляття! І я не дістала маківкою навіть до його кісточки. В його грудях пролунав рик, від якого завібрувала земля навколо мене, і дракон опустив свою гігантську голову, оголюючи вишкірені зуби. Страх наповнив кожну клітину мого тіла, коли його гаряче дихання обдуло мене, відійди вбік, срібляста, наказав глибокий, хриплуватий, безумовно чоловічий голос. Я моргнула: Зачекай, що? Він щойно говорив зі мною. «Так, ти, рухайся!» В його тоні не було й натяку на можливість посперечатися, так що я зашкотильгала в бік, мало не спіткнувшись по несвідоме тіло Орена, коли Тайтан криком кинувся тікати, кинувшись до дерева. Очі чорного тракона звузилися, коли він уважно глянув у спину Тайтана, а потім він широко розкрив пащу, через секунду вогонь промайнув полем, обдавши жару моє обличчя і спопилив усе на моєму шлюху, включаючи Тайтана. Полум'я ще тріскотіло на краях по чорнілої доріжки в траві, коли я повільно повернулася обличчям до дракона, гадаючи, чи буду наступною. І коли величезні золоті очі вивчали мене, це було лячно. Але я продовжила стояти вперто за держі підборіддя. «Ти маєш покінчити з ворогом, що лежи біля твоїх ніг». Мої брови смикнулися вгор, його вуста не рухались, він говорив зі мною, але його вуста не рухались. От лайно, він у моїй голові. Я не можу вбити людину без свідомості. Я похитала головою. Чи то не погоджуючись із пропозицією дракона, чи то через загальне замішання. не зрозумів. Він би вбив тебе, якби йому дали такий самий шанс. Я опустила погляд на Орена, що все ще лежав непритомний в траві біля моїх ніг. Так, прониклива оцінка – не посперечаєшся. Ну, це було б в його характері, але не в моєму. Дракон тільки моргнув відповідь і незрозуміло, добре чи ні. Край ока помітила, спалах блакитного кольору, а потім почула шум повітря. Ксаден і Гаель полетіли, залишивши мене в компанії з величезним чорним драконом та маленьким золотим. Мабуть, хвилина піклування Ксадена про моє життя закінчилась. Гігантські ніздрі дракона роздулися. У тебе кров, зупини її. Моя рука. Це не так просто, коли тебе проткнули наскрізь. Я осілася і знову похитала головою. Я серйозно сперечалася з драконом, це так сюрреалістично. Хоча, знаєш що, чудова ідея. Через кілька хвилин мені вдалося відрізати, що залишилося від правого рукава сорочки, і обернути клапоть навколо рани. Один кінець ткани довелося утримувати зубами, коли я затягувала її, щоб перетнути судину та сповільнити кровотечу. Ось так краще зійде. Він нахилив голову до мене. Твоя рука теж перев'язана. У тебе часто йде кров, намагаючись уникати цього якомога швидше. Він посміхнувся. Ходімо, Вайлет Соренгайл. Він підняв голову і золотий дракон визернув з-під його крила. Звідки ти знаєш моє ім'я? Я витрічилась на нього. Подумайте тільки, я й забув, наскільки балакучі люди. Він зіткнув і порив вітру від його дихання, похитнув дерева. Залазь до мене на спину. Ох, охреніти, він обрав мене, Залазь на спину, я повторила як довбаний папуга. Ти бачив себе? Ти хоч уявляєш, який ти величезний, та мені цілі сходи знадобляться. Погляд, який він кинув на мене, заслуговував лише на одну хвалу, дуже роздратований: не можна прожити вік, не усвідомлюючи, скільки місця ти займаєш. Тепер йди. Золотий остаточно вибрався з під крила, він був зовсім крихітний у порівнянні з чудовиськом переді мною, і, очевидно, абсолютно беззахисне, за винятком зубів, немов грайливищення. «Я не можу залишити його», – сказала я. «Що, якщо Орен прийде до тями або Джек повернеться?» Чорний дракон пихнув. Золотий припав пузом до трави, зігнув лапи, а потім рванув у небо. Його золоті крила блиснули на сонці, коли він зіймався над вершинами дерев. «Ага, значить вміє літати. Було б добре знати це 20 хвилин тому». «Давай вгору!» – прогорчав чорний дракон, стрясаючи землю та дерева на краю галявини. «Я не потрібна тобі», – заперечила я. «Я...» Я не збираюся повторювати двічі. Угу, зрозуміло. Страх стиснув моє горло, наче кулачок, і я шкутильгнула до його ноги. Це не схоже на лазіння по деревах. Тут не було ні упорів для рук, ні легкого шляху, ніби низка твердих, як камінь-лусочок, які не дають мені належної упори. Ключиця і рука теж не особливо полегшували завдання. Як щоб його, я маю залізти нагору. Я підняла ліву руку і глибоко вдихнула, поклавши долоню на його попередню ногу. Лусочки були більші і товщі за мою руку, і напрочуд теплі на дотик? Вони нашаровувалися один на одного в хитромудрому візерунку, який зовсім не залишав можливості схопитися за них, ти вершник чи ні? Зараз це видається спірним, моє серце забилося. Невже він зварить мене живцем за те, що я надто повільна? Його грудях пролунало низьке, розчароване бурчання, а потім він потряс мене до глибини душі. Дракон витягнув лапу вперед, і вона перетворилася на пантус. Але ж дракони ніколи ні перед ким не схиляються, а він припав до землі, щоб мені було легше піднятися. Перешкода все ще залишається крутою, але була переборна. Я без вагань поповзла гору його передньою лапою рачки, щоб зберегти рівновагу і зберегти кісточки, але напруга в руці швидко змусила мене задихнутися, так що я безпорадно хапала ротом повітря, коли перевалилася через його плече і дісталася спини, ухиляючись від гострих шипів, що покривали більшу частину його шиї, наче грива. Чорт, я на спині дракона. Сідай. Я побачила сідловину, гладке, лускаве, заглиблення прямо перед його крилами, і сіла, зігнувши коліна, як навчав нас професор Каорі. Потім я схопилася за товсті гребені луски, які ми називали цибулиною, там, де шия дракона переходила в плечі. Все в ньому було значно більш ніж будь-якій моделі, на якій ми тренувалися. Моє тіло було просто пристосоване до того, щоб утриматися на драконі, не кажучи вже про дракона такого розміру. Я ні за що не зможу всидіти на ньому. Це буде перший і останній політ у моєму житті мене звуть Тейрненах. Я син Мурткої та Фіакланфуї. Походжу з мудрого роду Дубхмадін. Він підвівся на визріст, піднявши мене на рівень деревних крон навколо галявини, і я трохи щільніше стиснула стегна. Але я не припускаю, що ти зможеш згадати це, коли ми досягнемо поля. Так що, Тейрн, підійде, щоб не доводилося потім неминуче і нескінченно нагадувати тобі. Я швидко витухнула, але не встигла до ладу усвідомити і переварити його ім'я, його історію, до того, як він трохи сів, відштовхнувся і рвонув у небо. Здається, так я відчувала себе верхи на випущеному з катапульти камені. З тією різницею, що мені була потрібна вся моя сила, і навіть більше, щоб утриматися на цьому камені. Охреніти! Земля швидко пішла вниз, величезні крила Тейрна били по повітрі, а ми злітали все вище і вище. Моє тіло відірвалося від раконячої спини, і я що сили, Чепилася за нього руками, намагаючись утримати. Але вітер, кут нахилу, все це виявилося надто для мене, і моя хватка ослабла. Рука зісковзнула. Прокляття! Намагаючись утриматися, я шкребла пальцями по спині Тейерна, але нічого не виходило. Я прослизнула повз його крила. Все ближче гостра луска на хвості з ранковою зіркою на кінці. Ні-ні-ні. Дракон відхилився вліво. І всі надії на те, що я все ж таки зможу затриматися в нього на спині впали разом зі мною. Тепер я також летіла сама по собі.